ولاته ملوه قبري ولی دا کاټران شویل بالله په خره او په پیغمبر و ما ته جو مړی دی پادشاه جي دا کاټر دي فاسق دي واقع عبد الله بن ابي رقه دا عبد الله بن ابي مسلوچ م چې دري وصيت کړو او پاغه به ما کفن کا او زم پري خلک باده به چې په دی خدای کې چې تماز عذاب ازاب مخواس کې او مرام نكي نو چې کله مرشو عبد الله صاحب راغی عبد الله بن عبد الله رضی الله عنه مخلص صحابي وو دې په مرزاتو زم مرګرهو ډیرالو یارسو لازمات لار مرده اودا وشهت کړی چې تاسو کافن ما لرا کینو خبي اني کميزه اساغه کافن کوم سا کميزه غره په کافن کوم وي سيد کميزه وښته نو ورک لجو وجد وعضص قمیس ور کډه وو عباس سيد الله جنگ بدر چی چرہ کیدی را اوس کنا اگر دې جنازه وام ته وکیو بالکل در بشما جنازي ته روان شو چې روان شو مرسب شاته د پریده الله غټ کافر دی ژوند د دین اسلام او د مسلمانانو سخت ترین دشمنونه دي جن حضرت څنګه دي هغه ته پریده الله پارت کړي کار او الله په ځنه ایمان نه کړي کنه ته څوبې جماله کوي نه ایمان زبورزم الله که با کنه غړم نه با کومو کنه غړم نوزو زیات با کومو غړم کنه الله کاویا زله با کنه غړم نه با ایسی ریزه دانه باقیم خلاص و شوا اگه او یا هم سکر خب دل تا بخواد دقا کی رازی نسائی کی من ماجر کی داننگی ابو داود سی دا رازی چی پاک پلا پیان بس هم تلیده اگه قمیس خو کفن کرده او فصل علیهی عبدالله ابن عبیبانی جنازام کرده دا او بیاد قبر نرال پرتکرده قبر تا کس کرده و بیتر راو شد کرده و پزنگون بانیده شی دادا لگه ول وسه ورشا کای دا د زمونو د وجنان دا کای او ورونو په د منافق چې جنازه ونه کیږي ایس چې یا الله تو که دا خوستخرم دې مال لري ځامن لري خوستخاستخرم دی الله به تعجب کیو نه ورځی کیته داغو تمہار باندې داو ته مال و داو ځامن انمو یوه د یقین اراده له ځ الله مال او دولت سره په دنیا کې راو بو چې د جوړه نه پداسه او چې راته کاپیر وای کله چې ناځو کې شو سورتا نامو چې مانوره ته باندې یاد وکړم زه سمه کړی چې ایستاده کیژا کوي تانه دا سرمایدار خلکو که معلومی که هم جنت خود غریبان میشه دی زیره او دار سرمایه دار او دار فیوڑال او دار چه که ننجا گردار چه دی کنان دام الله چه پیدا پدی امتا که جهنم دو پیدا کری دی پویشوی زک دل درازی اجازت چه گواری اولو تاولی اخواندان دو مالداری اکم خالد چه مالداری یاگه دینا اجازه گواری او چه دو پارا چ وقال لزر نومه 프리 دوا نكون شبا مال قايد نو تو قال بسر رازو جو راضي شو بيان کنه چې شيجو مال سوالي في د خذو سرا او شن می جنا خذو سرا چې ګنده نه پات شوې حواليف يا رجال ان توي اي ادنيا اهم من رجالي د دې سړي تا اغه سړي تا خليفه وي چې داغينه امید د دا خيره رسره وینا اغه د خليفه وي نو رجل خلقو مګره شو يدارګي د چمګره شو د خذو دا په نوبر ورځې په کله باندې ځګه نه پويږي لکه نه رسولي کئغه بالا رسول چې امام دا جا وروړي یا دغه او شاعت کې خپل ما سره کوزان سره ولای د آخر بنو مل خیرات هغه لپاره چې د درجه د بنو مل خیرات هغه لپاره د ځان کذانا سانیدا عذاب قبر زم کې نشتا او د الله د دیدار او جنت او شوري دا ټول خیرات چې راځي کنه اللهم خیرات هغه لپاره چې خخه اجرونه دي خخه مقامونه دي او کدا خلقهم المفلیون داری کامیابه ترقی اللہ دو پا جرانتونه جاری بایلانه داگر نیهرونه میشه بایی پیدی که داروی کامیابی دا و جا المراضیرون رال اقل و ضرق تبوخ تا پیانبار سان لارو بیتر راگه نو چه راگه نو دل تاگه بچکن ملافقان ہو کنه بندواج اترافی خلقه داروالیوز و جا المراضیرونه درون اگر حضوری پشکوه لیو ورسو برا دی و جال مراجرون را لگر حضوری پشکوه انکی منالا دا بیده بندوال اجازه او پریش لهم جوتا و قاعده آکی نسته لیده کسان چی دیو دروغ میریو اللہ تاو دارنگی پیغمبر تا یا دروغ کرده و اللہ سر پیغمبر سراته مانو کم روز چی دیو دا حضور خو بیزه حضور دا دروغ کنا حضور خو نو قاذب الله ورسوله جو درو کډره الله تعالی اوبر سلام سوي سي بولاجنا زه جو برا شي کاسان دي کاپرا دي جو جنازہ دتنک وست کنه 30000 خوندان دي درو زره هغه بسس نام کوي الله پاک له ليس نشری الله ظفایطا کمزور خلق باندې چياهم ګډان دي کنه ګډ پخپو شل 파چدی نشي ان یا چکم جنب دي خي هغه شيخ کنه بېلکل چې کدن په صاحب نشېتللیه ولال المرضا انا غا مریضانه مریضانه متا د مو کچي مریضه شو کنه ولال ال جنا کسان باندې څه غوناشتا چې لا یې جوړونه دی نه ني په کور کې ما ها پیسې لرات هغه سر له لره د الله لپارهږي به خرچي کم خرچه هغه کوول کې پادشي نو خير دې ګوناشتا نہ حرجن تمستیہ گناہ نشاری کله شاد بګیدارې چې خیرخویو کې د الله لپاره یا مرده لپاره مولر مصینون نشته چې پدغه شي مخلص فن کوباني چې ملامتیا را نه د ملامتیا نشته مخلص کله الله غفور رحیم دې نه پا خلقوانی کوباني ملامتیا نشته چې کله راځي تافاتا تقریبا شپږ کسانو صحابه کرام مخلصین صحابه غریبان غریبان دغه تا نو او سفر دې لريو بي غيد سوله نه پیادر تل <سؤال> غوډا ګرانو کنه ابراهیم سلام الله عليه رسول الله تم له پر پیدا کا چې ته ملوم چې ته بل کې غول نه حقوق باندې یا یا په بطان او خوز او بانی کل تا تاوی چه لاجدو زنم اماما ما اغاچ احمیلو کم علیسی بارکم تاسول را پا غماندی تولو وعایونو هم تفی زننات دامری و افتل جو او گرزل جو او وعایونو هم دو جو سترگو نا افتتوی دی سترگو افتتوی اولی در دیر غم دو جنا چه یا اللہ ما حاگا چه زنان څو غنات تا ونیسته عبد الله بن سلمان عبد الله نکاد وغيرها وغيرها دغه صحابه کرام چې وي ډیر فارماسره واپس راغله چې موږ یا الله په جihad نه محروم شو ای نماز سبیل یکنه الله ملامت یا تا با چا باندې دې چې استاد نو نکا ثاني جواز وای د کیناستره د طال او د حالدار چې د مالدار خلک دی او ماغ دی او مالدار خلک دی زړه جوړ خوشحال شي نه شي چې има سوالې په دغه رسوپا دي کوم چې خلکو سره یا غو رسوپا دي نوې زرانو سره تباله ټاپل کوي الله دې په پدونه باندې فون لاي عالمون دې پیسې ونه کوي په دې سورات سوچ کوي کنه تقریبا سره په 80% په دنیا کې ګرګړي مناتې کانو مونږ ویلو وسوونکی تقریبا دوا سواد لري چې په دنیا کې چې زاتره پاسه جنه شپیت سی یا تجربو اوسیا په پشکې تا سرکلې واپس راشه جوړ تا کول تور ته الله ته تجربو زمو پشکوي خا لنو ملالکم استاذ په خبره مون باور نکو یكنا خبر کړی اسو الله په استاذ خبرونه نا و سيره لوزه دي چې په الله او بیني الله په هغه مالو د استاذ دي عمل درا پیغمبر بوختي شپدالای نو سره الله دې مافو خلاص او پیغمبر بازد خبرونا خبریگی روست روان دی مسلمان بان خبرشی دا دلیل برایلان پیشکی جو گورا اللهم حاضر و نازر دی حاضر و نازر دی روست را دی او آیات یو قل وقلی ملوف از ایر اللهم لکم و رسول هوا المؤمنون مؤمنان هم تشی شو بیا کم حاضر و نازر سنو عالم الغیر قبیه مستو تو هم تشید نیو حاضر و نازر شو بیا ځنتا دل الله ټولې دل خپل صفات سره دي د بوتي او بای سم خوې دل خپل صفات سره دي زما دل خپل درجه لري هر چا خپل درجه دیا بوطش ریسیا ده مناتق نچه جی؟ بوی, بوی جی پروشی، نوچه بوی کلا جیسا لینا کلا جی؟ چه اوداز ما چه، مناتق بیتا پوز اوداز ما دیگی، ده مناتق ارواقی اوداز ما دیگی این نام ریسونگا کپلیتان جی، گنده جی، بوی تینا جی، یا خدای پاکا خلقوی چه نجمی اوپی، خلقوی نو خدای په څونې چې موږ کلاسیک لکه خبري کوي او په شرمونو شه مولي دي په یو شي ګره په شرمونو سره منات ما واو زه اوسې درو د جهنم دي دا سزا ده په څو باندې جو کونجو یا الکونا قسمونه په تاسو راضي تاسو راضي شولای فین الله لا یجن قومل په سکین دا به دینان نو زه خو ناراضی کیږم نو تاسو دې راضي شئ یا نه شئ نو زه راضي نه العراب بعض باندې څنګه اوس منافقانو کې راڅرګندل نه چانګه روخه دا بادیان شین چې ورته وي کنه دا, کن دا ترافي خلک کم خلک دخر خلک سره وي خې خدا به راترب تر خلک سی لګ د دینه واقف نه کنه نو په دې وجه په اوج کې د منافقته هم ډیر بار اطراف کې اوسېدو کې دغه خانه بدو شوې ته ویل کېنه دغه خلک بندشان مانه خلک ته خدا غلطه ده, ده. عرب دلدلد... چا دی زه ظاهر نشین خان بار چې کم سره اوسېګ نه ده دوی عرب پښتو کې ودڅوې تاسو شڅې څه مانه خلک تا خپل د بندو سره یې شاوڅه کړه ها بندشاناند بندو خلک خدا به مانه نه کوي ولی څه صمنى اے دا من دکنی نشه باروسی کنا باروسی کې خانه بدوشو تویل کنا خیمه دل تک له وال کلازه کې وال کړه چنگړیان دی لري چنگړیان ته څه کوته یا ها دشا ایا چې نو کوچا نه تسوګنا چې کوچان دې نه خپکی وای شي انا ترافيك بار باروسی دونکو حالاته با دانی اظهار ته ایراب تا شیده ایز هار تا پدی کام چکم دینه عظامات دا دی ایراب دا و علامه دا فایل و مفهول دا نگیده ایزا اپد پا که کاره ده نزدگو تا ملو رب وی یا حریبت میردتو هنم آخوز ایزا پسدد ایراب هم دا غده سلب پساد با ویفراز دا پاس سلب ما خزده داشو وای تا سکا پیکی کنه دل تا ایراب ایراب مانسو چیش ایرابی ایراب تا ایراب عرب و اعراب اترافی خلقه یا باندوال مانا کوان موندی تکو باندشان جیدی اشت دونیا سخت دی کفر کی ونفاقل پو منافقت کی لایق دی چه کوئی نشی حدود احقام و بانی چه اللہ نانکڑی پو پیغمبر اللہ پو علیم دے کوئی باج بندوالا <سؤال> مانا اگر سودیت تخزو بانی مآغا شیل را چیونی فکر خرچکی دیو مغربان تاوانا کده اللہ <سؤال> پلالا <سؤال> کی و او پیولا کی گنای غرخ شم تباشن ویتراب بس بی لرا علیهم دایی را دسو پدو دیو دیوی دا بد زا مشیبت بعد پیس دی پچائی دوی منافیتانو والله سمیون علیم اللہ ردونی که پویده و مینه لا راځي باز باندې وره ماناګه څو کوم د دې ذکر د الله <سؤال> په نيزه خبر شي ان ها دا د الله <سؤال> عزوجل <سؤال> ان ها دا پیسې خرچ کول دا سبب ذری دقت دی الله تعالی چې محمد رسول الله صلی الله علیه ورا دراوږي الله تعالی ربחנו کی الله دې تمه کي برکت ورکړي نو دا وصیت ها برکتی به کنه به ها قربتون سبب د څه دی ذی دقت اجی له کله څخه او انا سره مسلم رضوان الله او اوس چې دا زموږه بساتې کوي خدمت نو ولای دعا جوړو کا کله به وې اللهم اخسر ماله و ولده و عجل عمره انا سجده پاره درو غره په امال ند و درم یا الله په غاجي عمر وګت شي او عمر شي یا الله زمن ولدير کی یا الله مان ولدير کی لکمک که مڑوه پوئی که باز روایتو که راجی ویج ما پاک پل لاسونو بانی چکم دن شپاک شلی خوطنی اے ماشمان ما خاک کڑی دی لاجوندی بات سن رئی پوئی شوی پو مختلف روایتو سرات راجی بازو کیا ویا راجی بازو کیا راجی بازو کیا راجی بازو کیا شپاک شلی پورا راجی دا دې نه دی په کلو جون چې څنګه موږ یې پکړي او نو وایسته نه بهار دی وای نو چې وو د زمانه زامنه زامنه زامنه صداغدي سن چې او دا درا د پیغمبر سره د اسلام اجازه قبول کړو پیغمبر سره چې غشت وای چې بچو بچې جابر سي ازله ډوړې کړي وا خځې طويل شي خځې ډوړې تر غوړ ما خو ټول ماون شنه چې ځي ځاتې او چکلا روگه او پیغمبر سلام روانشو نا خذیوش یا رسول اللہ لازموند پاکو دراؤوکا کنا دراؤوکا نو دراؤوکنا پیغمبر سلام نو چکلا لادن و خذی تا جابیس سیوچا خذی پشن من جوشن من ما تا دنوی چی تا عزاماناتو پیغمبر سلام دی کور ترازی و بیگئی دو پیغمبر دیس من کور ترازی و بیگئی دو انها قربۃ الله دا دغه جوړه پر سبا د ذیقادو سره رسول الله صلی و داخل کې الله جل جلاله را طاقل کی یادنن الله په بښونګه مهربان دي یو بندوال داغله وای چې څنګه د بلاسی دوه بندونه را کوښودل ته امام کوښودل دی وای روزه کې چې دا دغه پره لرا تراونه پره قاری چې مسجد اوس م څخه بدايات څخه ماغړه ما په معنا هغو پیداوار د خپلې جبه من الاار بمیمنو بالله من واسکلکم شا هغه را د ازمار شاده پیداوار سول لا قرنه عا عصايا قرنه فرکا د دې نفي وکنه چې خدای کلام خبرې دي دا الله خبره ده دا د امام زه په ټول خبره غو نه نه کړو دا وشه نو ته نشي کولای تاسو معلومات وو کې دا عرب دي تاسو سره سوګر ا امام معلوم کړی د دې امام ما تللې سروال امام ما سره پروسه کړنه او چې کفر که څن ونص پرته کړو الله پوجاږي سره روح مری الله دې جوړ کړي زمونږه څ سیمه ګره الله شهادو نو ورکيله زره د تحقیق چاکی وکدانه سلکتاته نه شهادو ابک لیکو نه نه غډه بیمار بیمار بیمار دي هغه بیمار اندی کړای خلای جوړ جوړ لري نو چې ته خو راځې ټول ته شهادو راځې ا چې کوم راغلي دا روح دي کنه هغه تاسو ته پروت دی نو زه که ما غا خاص او خدای دې روح لري ټول دې خدای روح منځم خدای روح کې اوسه او ټول دې الله په صحت حالر کامل لای کی شفای دې زړه الله کی او ژوند نو تدی ضرورت دی الله دې منغو تاسو ټول له شفار کی الله دې منغو تاسو ټول جنت ته بوځي و صدقنا الاولونا وزصحاب کرام اغه شپاتونه شروع شیدله د نورو مستلمانانو شپه د دېزه په رغون اپیکان زری زری کړ او دې نورو مسلمانانو او مؤمنانو شپه کتونه دي واسواجو کوه مسلمانان مؤمنان درې 달리 دي یو ډلاغه دا چې هغه سابقین دي سابقین هغه دي چې د ټولو نوډان جوړاږي تاریخ کار منډه وونکی و دوی مډلاغه دي چې لکه داونه وښی نو زر زر او دوی مډاله دل چې توبه کې هو سست کې هو توبه و و السابقون اغا مسلمان چه ورانی ورانی ترون کری ایمان تا اسلام تا دین تا سابقین الاولون اغا جدو طولنا محکینی دی اغا چون دی اللہ زینا صلی اللہ قبلتین اغا خالدی چه دعا تا بلو طرف تا منزن کری بیت المقدس تا منزن کری و بیت اللہ تا هم اغا تا الاولون وی یا هغا خالدی چه بیت و رزوانی کری پیام بار اسلاة یا اغا خلق دی چه اغود چکم دینا شهاده سرمده دی یا اغا خلق دی چه ریجرات نمش که مسلمانان شویده اصحابقون الاولون من المهاجرین والانصار یا طول صحابه اکرام پکی اصحاب که من المهاجرین والانصار دی اصحابقون الاولون دی پر بیان شو من تفرزیه نده والذین اغا خلق هم اتبار هم صحابه اکرام و تابیرداری قی بی او ډیر اخلاص سره او ډیر محبت سره او ختريقه سره په ختريقه د صحابه کرامو قرب دهی داده چې بدګمانی با صحابه کرامو باندې باندې نه کوي او بدزنی با صحابه کرامو باندې نه کوي او که صحابي بیموه صحابي په غوسته اخو ګمانی شیدا جن نه چي دی ولی رضی اللہ عنہ اللہ رضی اللہ دا گونا او راجو انو جو اللہ نے راضی دی تار کڑی خود پر اللہ جنتوں جاری بہ لا دی دا نہرون امیشہ بہ پدی کی امیشہ اللہ اکبر دا بچ گن نہو امیشہ دے پارے محمد نکاب څې د صحابه کرامو مبارک یو خپل مسی جنگونو کړی کنه دې کړی الکه صحابه کرام الله جل شرو ابو سراب د جنت واده کړی دا ټول جناچاندې ته تا سپاده لګیږي قران کې الله او ست د جنت واده کړی دا يا تو تا ووراو دا تا ووراو ځکه ورو ان الله قد غفر لجن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او جبلهم چلنا محسنهم ومسيهم کني کمال دی که کوم خدای ابونا صادق شه پر الله څه شه وعده وکړي جنت وعده دا یاد دې کنه الله رضی الله و رضوانو واه تا تر کړه ابو د جنتو جاری به لاجه نه ورنشم شه به دې دا له کوميابې دا الله اکبر نو حاضر من کثیر دې الله دې لیکلي دي افسوس هاغه خلق لره جذہ صحابه کرام کو شان کی چرندونو کو دی وی او هغه شکی نابون لري عبد الخصوص هغه د ټولو نشکه مشر صحابه ده د محمد رسول الله خصوصي مرګره ده وخیرهم وابزلهم هغه صدیق اکبر الخليفت العظم صدیق اکبر خلیفۃ العظم په شان چا کوج بس تاخی او دا خبره کې چې د ازنجي کو الیازو بالله الیازو بل أبو بغل سيطة شياغان زنجيقو ومار سيطة وي باروزنجيقو ويوزو بالله ويوه ده خلق بطنجه شئ ده خلق بطخده باني ويوه ده دهن ده معلمي وحاذا يدلو علا أنه قولهما قوسة وقلوبهم من قوسة عقل ولتا ده ولتا ده ده خلقه ضرورة ولتا شوئي ده ضرورة آجه ده سري عقل ولتا شئ چپا مطدر زول و مزیلوی که نئی غد کافری که نئی صحابه اکرامتا جیوسا نئی کافر وی ناغا پخول کافری اللہ وعدا وکر بیترین منقباد صحابه اکرام پارد آیات ته وَا بِمَّن باز و آمی من حولکو من العرابی بعض اگر نچی تاسو چار چار پیروسی دلی و برنوال بعض برنوال چار چار پیروسی گی منافقان دی مدینه والا دی خار، خاریو خلقو کیا و و من هم المدینه بندوال خوصاده منافقان دی بندوال خوصاده منافقان دی ده کم خلق چه بریمدینا که اسیه مردو علا نپاک دیسخ ماهر دی پی منافقاتی که بچلولو پا رامی توب کی مردو علا نپاک و دا دیسخ تو دی مردو علا مردو علا نپاک ای تمه رو فیهی مداریک اے مرانو وصابت مضبوط مضبوط دي اډيرکه ماهر دي منافقات لا تعال ممتاز نه پويي په ومانځي زه پويګم لا وې ته نه پويګي چې دا بنا تیکريږي کم کم دي او چالاګه کم کم دي نو خو پويګو کنه زردي چې جولا با سزاور کوم دی او زرد دوا ځل مرته ني دوا دوا ځلا ثم يردون ابي وطفش ازر يوزل خو چې د شرمونو شرمول وي تد دشي او تدشي شرم لا جدا او په کا بل شرم لا جدا په کا بر کې ان څه سپارما خو سپارما و د شرمې پکی شته د شرمې پکی شته دا د دوه زل عذاب یو دنیا کی یو په اخرت دنیا کی منافقاله شرمې کی آزاددارې منافق ته غږ د jihad وکي کله غږ د jihad کی نو ته یوازې بس او د ژلابنوک، بمباری د ژلابنوک، دام شرم جا آزاد دی، هه؟ چې دی آزاد دی کنه یا جلما سابيه ان في ازان منس سواهي حزرالموت د مردی رینه دوبو چې دل تاوري ویش جوهات کیزه نه ایمه، دال اه نه ایمه، دغه ما جنون خپل شوګی، شوګی هه؟ دو خدای پومین مسخ خلقو کاری، مرد دینی سو ما ایراد دو نبیا باپس رویش قیامت اغلوی عذاب روشتی کنم و نور آغا دو دو دو دو دو نور خلقام شتی، آغا سابقون نالا روح، دا دوی مداله دا، خلق مسلمانانو، نور خلقام شتی، ایر طرفو بی زنو بیهم، جو اکرار کردی کلو گنانو باندی، ابو لبابا این ربز المنزید از الانو، چه کل اغا خواتا اغتو تراون شوږه د دې مسجد دلایزو نابلو بابا رجلہ او تویل جیاوولو بابا من سره به پیغمبر سکهي چې منګه تسلیم شنو څوبکې مخزوم جانې وړوم جړل لیکنه او دې خالد په زړې کې نت رحم پیدا شوه ناغو تدش شراکې دشي نو سکه تاسو کومه په بهاواله لایې دي کنه چې دې دې هوچره کوشش پدوه خو ما خو خیانت وکړو پیغمبر سره رسول الله صلی الله علیه راز میچره د نسله د ایمان ته بیان ته بېرانته ز غنابال شوموي په منډه لاړه او په جماعت کې پسندوري ځان موتړه जे ته استوار ته توبه واخرو ندانو خلکون شه او اقرار پره کله غناونو باندې خلک ټول اعمال صالحان واخر سه یو ګړवट کړی دی او غوامه صالح او بل بده صلی الله علیه و سلم او باندې او کېږي او باندې کنه الله غفور رحیم بخانه او ته ما شو او او زه میرا واجبې مال <سؤال> د دې صدقه صدقه زکات یا خیرات نفلی تو تهرهم په دې سره وجود داخل ته پاکي د ګناهونو نا وتزکیمو د دې مال بزيادت <سؤال> کی تزکیه یا رسو د تدهیر نه تاکدان ذکر دې یا تو تهرهم او تب پاکي د جنا نه د ګناهونو نا وتزکیه د لكن زكاة أخصتل صراحة تزكاة واحدة لديوكم مالك بصراشي زيادة ونمو براشي نمو بركات وفكراشي وصلّي عليهم دراوك دين الپارا صلاة الغي مانا دراوك ها وصلّي عليهم دراوك دين الپارا ولئ إن صلاةك يكننست دراو سكان اللهما سببت اعرامی دیدو پارا رحمت دی، تمانیت دی، سکون دی، او قربت دی، او دانگی چگم دینو تزکیہ دنکست دی، واللہو سمیر علیم اللہ وردونو کے پوئی دیم، علم یا علم یا دیونو پوئی، یکنن اللہ پاگا زادی چی قبلی توبن انسانانو، ویا خود صدقارو قبلی صدقا و خیراتونا، یکنن اللہ توبن قبلنگی رحم کون کری دیم، توبا هم قبل ای او دانی صدقات هم قبل او توبا و منافقت چک دی پوری چکڑ خیرات بار که نستاذ خیرات با هم اللہ قبل کی پس دے اخلاس نچک خیرات ہو چی توبا با هم قبل و قلو و اعلم اللہ ملو قیمنا پیقا نظر دیچہ اللہ بوی نستاذ عمل و رسول پیامبر علیہ السلام هم اول مو من امسل مانان و امستاذ سپرامل خبر شوبینین علامات سره ووټی دي بس دو نظر چې واپس وګرځي هغه ځوان ته جاعل دي په هغه ووټه حاضرو فینبدو مم خبر بدللل کتاب سره پانځوانی تاسو عام کوم چې وای واخرو دا دریمټل دا ابل لډل چې کومنځه شاوسته هغه درې کسان مرجون ورو سکرشی دي لایو لله د الله حکومت یا باظافر کې وتا یا بچون الله په میرا باندې کتاب باندې الله هی مون دا جبل الاشرف وڅ بل قسم منافقانو باندې ورلذينا آلكاسانا اي تهغزو مسجدان چاغو جوړ کړلې جمعات زراره نه پاز ضرر سول مسلمانانو ته يا دو په ضرر سول محمد رسول الله ته او کوه او دوی کفر نه جمع دا جمعې جوړ کړلې وتفريقا نه د بلور دوه په رسول الله نه په مسکی بيته کوي وروسته د پاره ویرسو آدن دا مرچو بندرگاو انتظار بکنه گاو دا اغاچه دا پارا جبیو جنگیده الو سرپیان برسر دشمنان دا اللہ و رسول دا پارا دا مرچاو من قلو دا مخی نا چاگا ابو عمر ده چو کو ابو عمر فاشق چبارتویل چیده کنا دا حنتالر زیلانهو پلار ده او دا بنو غنم نعاف ارتویی تقریبا دولس وولس کسانو چو دولس و چو دولس و وديو جماجو کړي د دای شرارت باندې جما د الله دی مرچو او لوی زي جو کړو چې خلق لا کړ راټولو ما او ناڅادي په ملاکو او په مجنا منورای په څو دا چا او ته تا طریقه هوغله چې ابو عامر راہیب برتویل مکار په هوته انده زم ته چلےو فاسق ابو عامر فاسق پیغمبر سم ته بوته روان دي جوړال شیبه مونږه او دوارک ته تبرکات نوزو کړه او با ژوند راشي ماته مبارکتی شمارتي برکتی دپدې کې هغه په امر سمو او سجراوالی مسجدانه مو پسې کې وزدار شوم او دوارک ادموزبا و کوم نفل بو ته برکته پر امبا سم چې کلتا شلاډ نو الله تعالی او کو دغه جمعه ته یو ورنشي دغه جمعه نه یاداسې مرچره د مسلمانانو په خلاف باندې د کافیرانو د کافیرانو نور چلا این نو حمله کازه ولی علی بنا قسم نو با فریمن دی را ده نو کړي مگر ثواب زبن مقصد جمعه جوړولو نه عاشق کنده نو ثواب مقصد ده والله یشر الله د وای کوي چې جوړوي لا تکو په یا بدن ته د چه ده مسلمانانو برخلاف جماع جور کروی انا تیو سڑی چکنو ضرورد واجن ازجور کروی ها؟ ضرورد یا جماع تا رسیده نیشی یا دشمانان خطره ده یا بلس ده ده جماع جوڑی بیتفاقی ده واجن نه بلس واجن نه اگه مسجد زرار نه ہوئی چه تا ده شانتایی نه اگه تا مسجد زرار ہوئی لا تا کم موزرگا پا ده جماع تیز کلا خمخاقا جماع تا چ اوستیسا لحظ تکون فی او بد ان مود رگاه پتا اگا جماعت شیست کلا لما سیدون اگا جماعت اوستیسا داگی تداوی خدر شویده پر تقواه پر من اول یومن یا پر اخلاص باندی من اول یومن اول اول یومن اول یومن پی هم برس هم جنجلت کریگا نا آواز دیدنو مسجد قباط تداوی خیده آب بیا مسجد نبوی شو من اول یومن احق دا لاحق دید چطال ت ایا مسجد قباه یا هر جمعه مدینی ٹولچر مسلمانانو چونکو کړیا غپې دی کړل لکه مسجد نبوی مسجد قباه مسجد زو قبلتہ درجهمان دی كن دی او داد اللہ رضات پر جوړ دی از تا شریستا یو حبونه چاو فخای چته زانونه پات کو ساتي ده گنان هم او دغه ظاهری نه اووبه با استجاب بالمای و لهجر دعا له وکول ذکر الله د دې صفات راولیو شهابه کرام ته به سم راوستل به چې خاط تاسو د استاد صفات الله وکړه نو د یا رسول الله مونږه استجاب له حاضرونو رسو استجاب له مون هم کوو و <تصار> <تصار> <تصار> <تصار> م کوبا کوبا کو اکثر په او مسجد او قبله ته نلته وي چې حالت او دا ته سموا مسجد نہ وہی کرا لے کنا غص مستخیمہ کہ مسجد غیرو طریق اختلاف تھا خب مستخیم کہ کڑے اغا دوارہ ترتنہ نہیں شوے مسجد ذو قبلتین کہ مسجد غیرو مسجد مزدے اور بیا چھ گمنہ نہ چرے مسجد کی شار موزا شار مو مزے کیا تھا خبر مطلب دار نشکل اگلے مستخیم کہ اور مسجد غیرو که سر قبلته اینکه چکنون را کرده دیدی سر مزیدی کبا والا را کرده دید افامان اصطر سبونیا نهو دا اغا خبر را قیم یا اغا سوچ یا اغا تاداو کیری اقلب اباجی لرالا تقوی سرد پریزگاره اینا من اللهی یا سرد اخلاص اللہ دا او رزوانی دا اللہ پا و رزا کرده دا قوده چلتتت موضو کی کنا آغا چوک یا آبادید آغا چا چاستا سا بنیانو آغا اپتاداو یخریق پل آبادید لرالا شفا پا کناره کی جروف ان آغا پانکی چگو لیدون که پانده هار انو لیدون که فن هار او او او او او او زی کتی سالی سارا پود جاہنم کی اے سلاب دا آغا یخٹ کتی جوڑکڑی آغا جروف ووی او هار مانا چو هار اے دسی آغا بېلته راځه دغه چې کوم دینو پاره غاری ته تابو دي جوړي متوبه جهنم ته ونوېږي او خدته ونوېږي والله والله چې نو يا جو قوم ظالمین زه درنه نصیب کېده ظالمانو ته کثر وليګل په امر صاحب څو څو تاسو مې هیدل ورشي دغه چې کوم دینو وو شي زه مان نه يا جی مالک نور خلک هغه ورغله او د جمعه مسجد اجرار ان نشابه د جو هغه بادي چې جو کړی بتن سبب د شک او منافقت او دایي حسرت او ندامت د یو پزروونکی بې خردي پولیس ټوټه ټوټه شیدل زرونا قل مو تبیغی جن مسل شو کنه الا ان تقتا یا تر دې پولیس دی بته توبه او باشي د شی توبه په اخلاص سره چې دښتونه را کړو باندې بدونه که مانی چې لکه ځدی شي والله العلیم الحکیم الله په خوې حکمتونو کاوند او دی مجاهدینو ګوره چې خواه نصوص قطيبه په خپل خپل محمده صحيحه ده حمل کوي نصوص نه چې کوم د خپل محمده صحيحانه بل طرف ته ولده تحریف دي د کتاب الله خبر پوشه کوم ناس چې کوم شی بی مثال قطوش حکیم صلات اجیت نه دی صلات په لغت کې څه شی ته وایي ها یو شرعي چې کوم نه کوم اغه اره چې ګمنه نو دیتاو چې منه صلوات نو غا چې چته وي درا ته وي خو اسی کینه دعا کوا نو د پځ با مچ ستد سی کرفیر قزره اغه مداوسا وی دي نشي ها ز ذکر کرفیر ذکر یادای افق د پاپګستان کې بس ذکر کوا موزه مقصد د خدای یادول دي اډانه چې ګمنه نو د نورو تلوا د قران بس خدای یادو بس مازه زره نشته نو د قران او د حدیث کې چې جهاد په سبیل الله ذکر شې نو هغه څه ای هغه څه سبیل الله وي په تر باندې جهاد ده په تر باندې هغه معنا سره ای تر او د سنن ترغیبات چې هغه لنده ټول څه ده پاله هغه مجاهد سربقف د پاله چې الله شي چا خسته ای سر نیولې به ازان د څنګه قربانۍ د الله د دین لپاره او زوبره څنګه ترغیب ور کوي ان الله <سؤال> اشترى من المؤمنين يقينا الله جل شانه واخذ ثمن المؤمنان منه شيئا خسيرا ان فزغل ديو بدنونه واقواله ديو مالونه اي با شي تواركي بئن لهم الجنه فدي اي بس بانيش يقاتلون جنب في سبيل الله إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة الدين ضرا فيقتلون وجنب بل ويقتلون وجنب قلزانا وعدا عليه دغه وعده دلته فدی وعده په الله باندې حق حق توراجم دا وردا دا او انجیل دا په قران کې هم نشته و من او فزور و فدار دي پپله وعده باندې مینه الله رک دینا فستاب شروع خوشاله اوسې به کومه خل سوده باندې هغه سوده چې الله سړي کړی دا و ذلک اول فوز لازم او دا غټه کامیابی دا موږ جهید مقام دی ان الله اشته دا الله تمره لوی رحم دې چې اللہ مال چیارا کڑے اللہ او بیام چکننسو کئی بیام چیدے منگن اخلی شیرنو طول دو خدای دی اللہ فاکر بیلتا منگن اخلی پوپا جنت بانی نسوم را بیستر سودالا نسک اللہو اے خوشا لہو اللہ جب آیاتم بھی اتائیدونا اگا خلو چطوبہ و بحثی اللہ بیدونا عبادت کئی الحامدونا الحامدونا آسیپتونا کئی دیو اللہ السائحونا اگا خلو رجلیسی یا غذا کئی یا طلب دیلیم دبارہوزی یا محاجر دی دی صائح معنی داریخا صائح معنی تیر یا یا صائم دی یا مجاہد سیاحت الجهاد فی سبیل اللہ زماد اومد سیاهات چه ده؟ پیام بار سموئی غزا الله ده؟ زماد اومد سیاهات چه ده؟ کل سڑای وطنگ تریدی بل زیتزی بیرونی گاشت ده؟ ده چه پارا؟ چه پارا؟ ایتار فی سبیل الله پارا سایر سیاهت اومد جهاد فی سبیل الله هر را کیون رکو کونکی سجدر کونکی امر بل معروف کونکی او نای اعلم ملکر کونکی والحافظون يحدود الله اذري ساتورګل الله حکم نورلرا حدود اله حافظ كون چې اقامت الحدود هم کوي وبشير المؤمنين الذين اتقوا ميمنا ان تجد شي په چا کې وي کنه نو څه چم سرماناندي دا نعم وبشر المؤمنين تلك عشرۃ کاملہ لصفات شگنا دا مسلمانان ہا صفاتون دی اس گرے نور کی وہ نہ ڈروڑے و اللہ نہ منکر کی وہ اوروڑے یادیت نای علم کچه کئ اخر بیمارو باندې خامه خبر سره کئ د ډول لازم منظور دی او حاطی حدود مطلب د الله حکم په ځای کغل دی لاس کټ کوا جنا کاج راجم کوا او دانه کې چې کوم دی نو قصاص کوا او شراب دی ها شراب دی چې کوا نو سواری دی دبوهه مولا دی والحافظون لفضود الله دی کنا دو خدای حدو نساتل پکا دی کرا و بشی المومنی نزیر ورکا مومنانو تا مالش پری کم زبان مزگره ندی مزگره دا غشان دی دا غشان دا غشان و بشی المومنی وز منس حکومت کماره کمارمان داری امیر المومنین وی آنه یا ملکر والا منتخابه ما بچو ډاب دی 96 ور کړل 1000 دې نشتا نه دې غداري جسمه زور نه راشي او دې خلیبې نه نه پړې او دې په منځ خلاصي بس کړ ما کنه نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیارت ته لیدو مودې قبر چې ته دلې زیارت تا چې کله لاړ هلت کی او دې ور وجدل سخوجدل سخ نو پس دا غینه شر ارواح شو ته امره صلوات و سلام نصاب کرام ته فوز کو یا رسول الله تعالی دی اجره یمون دی ام پروژه اجره ولود چې لا تو سوا زما مور قبر دی هغه ته پتره خدا او دا, دا مور قبر دی او ما ته الله اجازه نه را کوه چلاشه ما وجد مور قبر لازم الله را شي مزه خو کله چې اجازه و شو قبر لا ورزا خو استغفار او بخنه بږي نزور الله اوغله ته ما پګا اجازه اوکه چې بخنه ورغړوم اجازه را تملو مشو ځکه نو اجازه لري ارمانداری چې زما مرابطلره زما د نبوات نورستومړوي او کمس کم چې کننم مسلمان شوې بیرم جنا ته نو الله پګا یاد راولېګ ما کار نه دې نبی مناسب نری چې هم بره سوم د پاره خلکو پاجې مؤمنان دي چې بخنه ورغړې زموږ شي کانه د پاره ګر کړې کول واني په ځان چې پرماړم شې دې ته چې ته یان مېان دي وې زنده انشاء الله دې فهمه څنګه کلاب الله رنا ومكان انا استغفار بغنه وکړ د ابراهيم سلام پر پلاغه پر هغه د اوسې دی اوا دی نه جوازه کړه او طلعت سره لا ځا د وا د کړو چې تر اوغه لپاره بهانه نه ده کوته چې کله په تاوله کې دا د خپلې دښمن دی رسول مان چې یغنا بيزاریو ته خار کړې ان نا ابراهيم اياکرال ابراهيم عليه السلام اللهون دير غفر ود عالم رسول مانو لپاره او داږي د جند لپاره غفر حليمه د صابره ورته بارو الله ایمان پرټیګره ما ویسه 3 جلس معنی کړی او مشهور معنی یا دا چې الله تسبيه وایو چې الله غفر ود اوواح تکن ده دا یقین کونکی و دا اللہ پر حکمان بانده حلیم صابر او صبر کونکی یا آجزی کونکی مانا سرام اوواح راضی دیر غم دو وجن چلے آه دیر وی کنا آئی حی حی افسوس دیر خالپ لاغولی کابر کی دیر قصیر آه دیر غم خورسو کنا خدا آه چو دیر که خود دو وجن چلے که څوساله رحم جلو با سمغه څه کوي وما کان الله لیزل لكم نجی الله جل شانو چې ګمرا کې او کوم درایا تبا کې او کوم درا پځالنه چې او تبران سره مسله تر څو پې چې به کړی نه یم جو تمایا تپور نه وچه دو زانو ساتي څه معنا شو الله جل شانو په بعضه محرما ته باندې نه خبر نهی خبر خبر چې نه کړه نو تاسو رځ چې کړی نو ندیشی چه یه حضر بیان که و و تن معلوم شی بیا وی کنو سزاو لبیا رست ورقی پوی نشی مثل بعد ازادوان کلمه خویلی دا مثل مانان شوی خودی ولیکن بعض احکام داغون سات پاتی دیزکر چه پوی نو داغونو دا, غنو دا ان الله لكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض ان الله على كل شيء قدير يوحي ويمج ولله ملكه وله الملك واما لك من شتاس بار من دون الله لا وليين دوستان مستي داريانا لقد او مهاجرینو باندې انصار باندې الله <سؤال> جنګه مهاجرین انصار تباو ستابدا جکړی وځمراسم فیسرات لوستې پساک تکلیف وحکی پزداغن چې قریبو چې کوښیې زونه داخلو کوی وړل ته جوړنا بیا میرا وایو کله پړو باندې جوړه کارونه شو وې سبته گرمی و د موسمیچ غندنه زو د لو اګه دې میوجادو د دغه وخه په دې کې څه شي شو الله میرا بېو کړنو پیغمبر سم او د مسلمانانو لپاره مې دا باندې ځکه ما وای چې تصور دې دګاو کنه اګه تا ما وک و الله سلاسه لپاره درې کسور باندې الزینا ها هي دګا تاي شاه او والا سلاسه لپاره درې باندې هم الله دې ربو نه وکړه چې خلفو چې شاته رسو پاجکړې شو د توبې د دا قربې یا یا رسو پاجکړې شو او د غزان غزان جره سپاری کړو قاب ابن مالک ځلان هوای د تبو په غزا کې په امانځو ته سراحتان سرادان تخبرې کړې چې لکه جاله بزوخه تیاری وکړي کم ته کم تا کم زیاتو تبوګلوزو ګرأس لري سفر ته تیاری وکړي ماز ما سره برابر دي نو ارز تیار تیار دي نظمات تیارول ته ضرورت خونم کنه فورو ما وایې فکر کې خو چې خدای په خپل لما بوټل ما خوب نه تلمم او چې کما چې د ترو ما د ابا چې بچا کړو ما او توه دې پټو کې په وګز وروګر زمان خیر دې داروست ما ګرمې په وخت بلاشم کنه نو په دې په دې کې ما دګر شچړل ما شار بلاشم نو دوه سال کې چې نو ډېر جوه چی ما ځو سو پات شي او چې بیا مدینې کې ګرځیدم یا به مناطق او یا به مریضو او نو څوبه مینلې د ماجزا قا به خبر شي چې امبس هم د حالت ته چیرې راشي دوی په روزما ته پوس نه وکړي خو آل راشي دله وروي جلا شو او چاوي چې کاب بچونکو په ځانมาย ازمه سب خپلګه دغه وګوري دغه وګوري او کله چې مو ته وګوري دا غوینه په پچینو ابو خدای راځلونه فرمایي چې نه هغه مناه نری خود شیلات به 1000 بهینو چې کله را و پښو وقصدره حالت کی ما زړه کی کړه لیبلوک چې څه باندې بژوره کمزان د خلاصو لپاره چې کله را اوله شد قریب شو زما د زنه هڅ باندې ختم شوي مې ما رښتیا شو چکره تابازون جمعه ترور شید اغه منافقان خوراله